«Вона тільки-но розпочалася, Марія?» «Не пущу. Не ратник ти, Хай з діда-прадіда Гончар. То трапилося так, що мусив одягнути обладунок, а тепер вертайся до свого, бо кожному своє. А ти Гончар, Гончар!» «Заспокойся, Марія, я вже не той, ким ти мене називаєш». Микита гладив її по обличчі, Незвично шкарубкою долонею, з якої не зійшли ще мозолі від рукояті. Де той м'який дотик гончарських рук, що приніс їй першу ласку? Чому чужі стали його пучки? Звідки взялася в гончаря тверда шкіра на долонях? Гей, та ж бо меча вони тримали. А де його сором'язливий погляд? куди ж то раптом подівся той працьовитий добрий Микита, який нічого не знав і не хотів знати, крім Горшків та Марії. Я вже не той, Любко, відтоді, як убив нещасного Мартина, я більше не гончар. У той момент я збагнув, що людська кривда набагато глибша, ніж тивунська жорстока дурість, ніж побори чинш, А потім побачив, що з нею можна і позмагатися. Я не забув, як робити горшки, але навчився рубати ворога. Не пора тепер забувати цю науку. Не кожен може, але той, хто вміє гріх матиме, коли відмовиться від святого діла. А в мене є сила і лють. Силу мати дала, а лють кривда наша якої ми гаразд і не розуміли. Я бачив її, очі до очей. Вона дихала мені ненавистю на в обличчя. Я жорстоко рубав її, і мені легше ставало, коли від мого меча падали один за одним кривдники. Я зрозумів, що мої руки зменшують зло на землі, що я став потрібен. Як я сяду тепер за горшки, коли знатиму, що гинуть мої побратими? а я міг би їх захистити. Як я цими руками лічитиму гроші на ярмарку, коли вони ще не відімстили за мою власну рану?» Марія оповила шию чоловікові і прошепотіла в нього на грудях. «Пустив, ЄСи, Господи, мого Микиту на волокиту!» Душко моя, та чи ти знаєш, що як програємо, то не треба буде нам ні горшків, ні тих грошей. Усе заберуть, усе спалять. Та я хай навіть здобудуть замок, ходитиму вороняцькими лісами, мов злий привид, і жодного ворога, поки житиму, не пущу на Гавареччину, тебе оберігати буду. Микита в'язав пробиту списом кольчугу. Марія стелила свіжу постіль на ніч. І розсила її сльозами. Коли то ще зігріє її своїм теплом Микита? Та чи зігріє? Воювати захотів Микито. Дублене обличчя кушніра Галайди скривилося в гіркій посмішці. Він поставив перед гончарем кухоль Браги. «Пий і вертайся до Марії та до своїх горшків». «Не второпаю, що ти верзеш?» Микита відсунув кухоль, насторожено дивився на Галайду, скоробленого якоюсь незрозумілою йому гіркотою. Що отрапилося за цей час в Олеську? Валиш цілі, чужого війська не видно, гаківниці не зажжавіли, стяг із левом лопотить на замковій вежі. Усе на місці, як і було, Микито. Тільки черв'як проліз у серця наших ватажків І точить, бачу, точить Сточив Свидригайла і Юршу, і Остроського Та й до нашого добрався Не відаю, що там діється на Замковій горі Та одне відомо Королівський лист прийшов до Івашка Мовляв, усе одно вам не встояти Свидригайла ми скинули Жигмунд віддав нам Україні замки, увесь крицевий ланцюг від кам'янця до крем'янця віддав Кейстутович королеві. Микито, мовляв, король не хоче марно проливати крові, тож складіть зброю, а ми вам усі землі з людьми і добрами повернемо. Волен би плюнути й важко на ті обіцяні милості і допомогти на півночі шукати, так ні. Скликав землян до свого двору і радяться нині, як краще голови наші ярмо увіпхати. Їм землі повернуться, а поспільство – калани чинш і панщина. Де ж ти бачив таке, Микито, аби пан захотів при житті і своїм добром попрощатися? «Не вірю, не вірю», – поник Микита, – «що би важко». «І важко, і важко, і розумний, і людяний, і лицар здольний, а як став віч навіч з утратою багатства, боярин та й годів, а ми ще таки сильні, за півроку наш замок ніхто не годин узяти, а там і допомога підійшла б». «Як це так?» – хитав головою Микита. «Бувши конем та волом стати». Ми станемо волами, а вони, ворон ворону, ока не виклює. Не бути цьому, вихилив Микита Кухоль, аж забулькало в горлі. Звикли ми були до ярма, та коли хоч один день походили без нього, хіба можемо в друге добровільну голову впихати? Що ти задумав? Те, що й ти. Бачу по тобі. Разом будемо. Нас буде багато. Підемо в ліси, де кури не допівають, голосу християнського не чути. Розпогодилося кушнірове обличчя, він теж духом випив кухоль. І налітатимемо шуліками, і спати п'явкам не дамо, у вічному страху держатимемо. Хто раз подихав волею, того й я духа душить у неволі, ти і правду кажеш. Станьмо кожен нині на призначене йому Богомісце і твердо там стіймо, а загинемо, то стоячи, не на колінах. І важко слухав каліграфа, м'яв бороду і темнів, мохмара, опускалися його дужі плечі під тягарем страшних новин. Зрадив Свидригайло. Чорно, підступно, тоді, коли перемога у крові скупана, у вогні випалена, підвелася у повний зріст на західній межі Литово-Русі. Зрадили і свидригайла. А до кого ж ми тепер? Самі? Як самі? Хто ми?